Мабуть, стало видно йому, до чого недоречна поведінка такого роду при ній. І тепер він рішений цілковито змінитись. Особливої жіночої інтуїції вона досить точно позначила новість і, повіривши в свій здогад, намірилася бути уважнішою, коли покаянник заговорить. Сильно відривається увагою від нього, переінакшеного, і відновлює хід молитовної думки всліду цю Севастяну і Хорові але через декілька хвилин повторно стається врив. Навіюється відкриття про одну неприємну для неї причину на обнову шалашного. Що він таки підкорився якраз впливові її привабливого образу, бо і попереду помітно було як зачудовано, не відриваючись глядів на неї, мов прикутий зором. Вона знову дозначила обставину поправно, бо він дійсно так і милувався. Він, скривлений жуанщик, передсмаковуючи перелітну перемогу, додавано до пригодницького списку. Обсікшися, розвіював досаду на випадковій нагоді, в чергову спокусу, з якої вискочив, як завжди, їдко обмазаний моральною сквернотою. На самому дні поганості йому посвітнувся, як рятівничий, на поворот до своєї громадянської справжності, пригарний вигляд Марти. Посилено вчаровувався до серця обрис видовженого і небагато згостреного профілю в легкому відхилі з правильністю обводу зачіска повищена з гарними згортками чітко ритмізованими втримується голова прямо і шия відкрито з горжою вигністю трохи тонша і довше ніж звично вбрання без різких прикмет але вишуканого строю і кольорування блідно паливого та сивосеребристого не писалася краса значною празничністю для раптового погляду. Бо тихою і милою посвічена, мов від будня трішки збіднуватістю в тоні лиця і в легкій пригашеності попелястого відтінку в зачісті. І в жестах, які в вимові, стриманість від її вдачі.